Shaitan rajim, bismillah rrahman rrahim Inna alhamda lillahi nehmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'qfruhu wa nia'udu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyidati wa amadila me yahdihillahu falamudilla lahu ve me yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu thumma amma ba'du Gjithëllë vëdatë falëndërim më i plotë i takon Allahu Tebareke vë Teala Vetëm Zotin tonë të madruare falëndërojmë dhe vetëm për i ti falje dhe ndihë më kërkojmë Ndërsa salavatët, selamat, përshëndetjet më të begatta Mbi njeriun më të mirë, më të zxedhur Muhammedin aleyhi salatu vë selam Pastaj mbi shokët e ti besnik, mbi familinën e ti të ndërshme Mbi gratë të ti, bashër të ti Të pastërta të gjithë muslimanët E se të ndjekin rrugën e ti Me të mira dhe në ditën e fundit Të kësaj bote Të ndëruar gjëmatli Dëtë vazhdojmë Me shpjegimin e fjallëve të Allahu Të barëke vëtë e alla Para khutbës e gjumas Në mënirë që të përfitojmë diqka Në këtë ditë madhështore Nga ajetët e e zotit Fjallë të Allahu të Subhanahu vëtë e alla Jemi në surën e Njëra prej surëve të mdoja të Kur'anit Me peshtë të madhe E cili ka zbit Muhamedit Sallallahu alaihi sallem Edhe e cila U trajtun nga anë e shukve të pengamberit Sallallahu alaihi sallem Si surja kiametit Si surja e cila e përshkruan Në detale Qka do të ndodhë në kiamet Allahu gjelë gjelalu hu Në gjdo detalë të jetës ton E lidhë me kiamet Në gjdo hapë Të jetës ton e lidh me kiamet Gjdo frimarje tonën Gjdo lëvizje tonën Gjdo qarkullim tonën Zotë ju në të bare kjo vëtale e lidh me akiret Dhe kjo për t'i dhanë një rijut Kuptimin e jetës së vërtet Pra një riju Jetë ton në këtë bot Dhe sa është në këtë bot është në tjetërën Sa është në këtë bot është në tjetërën Nga se Allah u gjelë gjelëlu e kafshej E gjelin e njeriut Nuk e din kur kush kure ka e gjelin Andaj njeriun nga mozdia se kure ka e gjelin I bje që në gjdo dakik mundet me pas e gjelin Andaj Allahu gjelë gjelëluhu nga rahmeti ti Nga moshira e ti Nga butsia e ti Që ja do njeriut Ja ka të regu e se në gjdo hap duhet jeti kujteshëm Për shkak Për shfar arsye Nga se o shumë i lidhur ngusht me njeri O shumë i lidhë në ngush me akirejte Andaj tha Allahu Gjelle Gjelalu hu në Kur'an Në surën kaf Wa nëchnu akrabu i lejhi Min hablil warid Tha Allahu të barëke vëtë ala Ne jemi ma fër njërijut Sesa Sesa ajo vija E cila e lidh Frimarjen me zemrën Arteria e zemrës Pra njëriju jeton me Me të rahurat e zemrës Një rahje, dyr rahje Dhe këtu janë njëtët njëriju Në momentin që këto ndërprejën Nërprejët njëriju Fizikisht Allahu gjellegjellu për të treguhe Sa është njëriju Afer Allahut Tha vë nëchnu ak kalabu i leji Na jena mangat Se sa të rahurat e zemrës Dërsa për njërijun Qka është mangat Se sa të rahurat e zemrës Madjezot një njën gjele gjelalu hu apsiren dhe folen e kësaj zemre e ka vendos në vendin më të sigurt. E ka mbulu me ashtë, me kocka, të cilat pengojnë me, me u dëmtu ajo. Ka vendos gjoks, pas taj ka vendos zemr, e cilat është në vendin më të afërt njëriut. Dhe është mbulu me, me fucit më të mlojet njëriut, për cilat arsyje që të ruot pjesa më endishme e ti. Allahu gjelluar e thëtë në Kur'an Na jena mangat Mangat se trahurat e zemrës Mangat se frimarit e njëriut Andaj Do të shohëmi në Kur'an Në surët e Kur'anit Në ajetet e Kur'anit Se Zotë i unë gjelluar Nuk flet për kiametin Dhe akiretin dhe një, njëriut E mdoja vetëm se lidhme njër njëriun Gjenetin, gjenemin Dalin para Zotit Marin logari Përgjëtsia e njëri Ekshtu me ratë Andaj, një prej metodëgjive të Kur'anit është që njëri unë të lidhë në ngusht, ngusht Për Allahun Njëri unë të lidhë në ngusht Për Allahun të varë e kjovë të halë Gëse njëri unë Sa do që të ketë Sa do që të jetë Sa do që të zotëronet këtë pronë Aj pa Allahun gjëlle gjëlelu është i humbur I dështuar Andaj shpesh ka ardhë në Kur'an Se pasuria juve Dhe malrat e juve Dhe evlat të juve Dhe takatët e juve Për para Allah u gjelë gjelelu Së kushtoj kur gjo Nuk ka pesh ajo të zotë i unë të bare kjo vëtë e alla Nuk ka ndë një vlef të Allah u të bare kjo vëtë e alla Posë nëse mbulohen me petkun E dhe voçmoris Posë nëse njëriju është zotëni I malit Dhe nga anë atjeder është I frikëshëm dhe i ka tut Allahu të bareke vë të ala Në surën e të këvirë Surët të thënje e kur anit Tëtë Allahu Gjellaluhu Bismillahirrahmanirrahim I dhe shemsu ku virat Kur djelit të ersohat Në pështilet Pra i vjen një dit djelit Ersohat Tëtë Allahu Gjellaluhu I dhe në gjumun këtë rat Dhe kur yjet shka përderdhen Përplasën njëra Me tjetërën dhe përplasën me tokën Va i dhe lgjibalu Su j Atë ditë kur kodrat eci Atë ditë kur kodrat eci Ndërsa sot nuk eci përshkak të Përshkak të ofrimit stabilitetit për lëvizin e njëri ju Thotë Allah u gjellohallë në vëqdim I dhe lë i sharu A u të tilet Ditën kur devët dhe pasurit Nuk ju kushton kur kushtë rëndësi Vjen një ditë njëri nuk e banë malë shpine vetë Nuk e banë malë mjetin e vetë Nuk e banë malë e vladin e vetë Që që për mësurën abese Ikë për e vladit, për grujes, për babes, për nanës, për vladut Për dostit, e këshirë veç vetën Me pështu për parazotit të barë e kjo e të ala Thëdë Allahu gjellu ala wa Idhe lëvuhushu Hushirat Ditën kur e gërsirat Të bohën me një vend E gërsirat Të bohën me një vend Va idhe lëbiharu së gjirat Ditën kur detrat, Shpërthejnë zjarë Ditën kër detrat Shpërthejnë zjarë Ua idhe në fusu zu u i gjët Ditën kër shpirtrat Bashkohën, i miri me të mirin I keqin me të keqin Thotë Allah ujeluala, wa u gjellohala Ua idhe lëmë u dhe të su ilet Bi e i dhe mbinë kutilet Ditën kër vajza e vogële Cila është më varros për zxali Merët logari pësët kanë vra Arabët kanë bëzë zakon Rukalin qik me e vorrosë Kështë ju ka ardhë marë me pas vajza Ju ka ardhë marë me pas Qika Thetë Allah u gjellëvala Wa i dhe sohë u funu shirat Ditën kur shpërndahën librat Librat e ditarit të njëriut Zë njëri i është përpilu Evidens E gjdo lëvizës të ti Dhe do t'i shpalosët ki libar Dhe do t'i thuët i krakit ebek Legzoj e librin të andë Dhe mjaftohu me qenë logaritës ti Ti pa në logaritë Thetë adha u gjelë gjelaluhu Va i dhe se me u kushit atë Dhe ditë në kur që jeli Shkullet Kushit atë shkullet Dhe shkullja e qillit argumenton për kudretin Allah të barëke vë të hala sikur që argumenton për kudretin Allah të krijimi i qillit shkullja ti prej vendi argumenton për të qatin e matë Allah të barëke vë të hala va idhe lë gjahimu suherat ditën kër ndizët zjarë i gjenemit va idhe lë gjennët u uzlifët ditën kër afrohët gjenneti alimet nefësum ma aqbarat edhe gjdo njeri qako me veti të kja jetë kemi ngjel dhe do të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu ta plotsojmë këtë surët begat të Zotit Tebare Kjovë Teala Allahu Gjellala të regonë për ndryshimin e univerzit djeli, yjet qjeli, detrat e gërsirat madrat pasurit kretë këto ju vjenë rendim u prish dhe ju vjenë rendim i shkatru Zotit Gjellit Gjellalu Thëdë Allahu të barë kjo të alë alimet nefësum ma ahbarat Kur ndodhin këtë gjëra Njëriju e di që ka me veti Shpreja e Zotit ma ahbarat që ka me veti O shpreja e cila e ban njëri në me që me undalë mu mendua Pse Zotit jo në gjëllonë dhe të kutë batë kja me eti njëri e di që ka me veti Ase ka dita që ka me veti maherë Ta është sot da nuk e dim në që kjena me veti, jo se dim Edim dozat sa këtume dhe injër, kemi njërë anë dozat të lartë atjera Allahu gjelonat, kur të prishë të rendi kësaj bote Dhe të vërtetohet me syte njërzve Se kjo po të murë fund Alimet, atar me bindje do të adim Se qfar pas qen, kri, ka qenë sekreti kitë kërkrimi të zotë i gjelë i gjelonjo Pse në ka kryu neve, pse ka kryu djelin, qelin, tokën, detrat Të mirat, pse i ka kryu e Alimet Gjdo një anë i peneve do të adin Do të adin me bindje Por jove qka që Dhe qka ko me veti Kjo më interesantja Kanë dhënë djetarët qka ko me veti Kjo qka i bjen qka ko me veti I bjen qka ko me veti Prej Të këqijave apo të mirave Të cilat do t'i merë logari për parazot i gjelë i gjelë Pra momentin qka fillon Univerzim u prish Njeri ju qka dhëtë Me një heri dalin për parasyve veprat e veta Tani këtë du të më përgjith Tani për këtë du të më përgjith Dikush të thot Pse e zmadon Allah u gjelohan këtë këtë shumë Jetën e kësaj bote Me të ndalë dikush rrugës Me të ndalë Dhe me të murë logari Apo vetën me ndalë Këme instalu kreta Motore që ka i kije në kokë Se diqka për ndolë Me të nëllë dikush, me të dojnë, që ka me lëvizë Kemi instalu ketë qka ki Pi mendjes të të në, pi, pi, pi inteligentjës të në, pi dertit të të në Qka për ndohë të ashtë, me të nëllë dikush Kër shku njërës në për kufira Instalojnë Mobilizohen shpirtënisht Se tani duhet mi dhonë ndo logaria A jenë mi këtë në regullë për medal Allah u gjelë gjelë dhe thotë Ka një logari shumë matë madhe se kaqë Ka një ndalim Sh Dhe ajo është ndalimi këtë njërzimit Alimet nefësën ma ahdharat Gjdo njeri ka me dit tash A i ka me veti këtë Këtë i pakur i thua A i, ka, a i ki këtë me veti Allahu u gjelluar a thot Alimet nefësën Nefës e di A i ka këtë me veti ajo E di nefës e a i ka këtë me veti ajo Andaj Këtë kjo jet Të cina i ka thonë Allahu u gjelluar Këto mendje Këto logaria Këto lovizje Dutë për pas njeri ju me veti edhe edhe ato përgjëtësi të cilat e bëjnë me jetu e nën presionin e mbikqyrjes ty e mbikqyr në gjitho moment pritë është munal nalu nalu se kemi logarime ty adhe edhe të allahu gjellohale alimet në fësum ma ahdharat dhe shiko kitë kjo prish e universit me këndel njeri me këthjel njerin allahu nuk e prish djelin se djeli ka bëgjuna nuk e shkull qjelin se qjeli ka bëgjuna Nuk e, e kalë detin se deti ka bo gjuna E kunder ta Qili bol ka durue Detrat bol ka ndurue To ka bol ka duru Qishkan arda për haditet për nga meri s. S. S. Se to ka dhe deti thojnë, Zotit te bare ke vëtale O Zot Në jep një leje, një izën Ti përmysmi këta Këta të cilet natë të ditë bojnë gjuna tyje Allahu u gjela nuk ju jep leje Allahu te bare ke vëtale nuk ju jep leje Andajt Kretë kjo prishë univerzit për qëfar Alimet nefësum ma ahdharat Do të jemi të përgjethë shumë një dit për ditve Se kretë jetën tonë që e kemi jetu e Na a, a kemi qenë indiferent A por jo Kjo vetë me përcakton neve Sa letë do të kemi atja po pështir Nëse kemi qenë indiferent rëndohet atje Nëse kemi qenë të gajlost këtu letësot atje A dojë dha për nga meri jonë sallallahu aleyhu sallem Allahu të bari kjo vëtë ala Nuk jam bledh njerit Dygajle Kjo është drecësia Zotit Allah nuk jam bledh njerit Dygajle Tha për nga meri Nëse e gajlos në këtë dunja E liron në atë dunja Nëse e liron në këtë dunja E gajlos të atë dunja Kam bëjt njeri me zgjith Kado Adonë më kënë me presione, me brenga, me piklime Qështë do tjetë, akshtu me rratë Adonë më kënë i përgjetshëm dhe përgjetsia Qëfar është? Ndër A i thujmë në dërgjegje Mrejnë atë halë Mrejnë atë të gërërin Mrejnë atë ty e ajo të hargjon Por tha për nga mirë alisa të samë A i cili hargjohet këtë dynja Ka presione O shtë i përgjetshëm për veprat e veta Allahu nuk ja bashkon dy edhe Rafshin këto E ka pas pa përgjëtësi këto Ka jetu si ju ka tek Ka levi si ju ka tek Ka jetu jetën si ju ka tek Atina Allahu gjelë gjelë lu jaranon dite në kiametit Allahu nabaf për aty në qka jemi përgjëgjës Nga kjo bot Edhe li rohemi në botën tjetër Nga se mundësit janë dy Mundësit janë dy dhe nuk e kanë të tretër Tani zotë i unë të pare kjo vëtjala Kalon në një tjetër Në tjetër kontekst Në tjera krejesa ti ku betot dhe fillon me folë për dy krejesa ti shumë dashura Të Allah u të bare kjo vë të Allah Dhe Zotë i unë gjele gjele aluhu në këtë sur në jetë një shara shumë të madhë Djetarë të muslimanëve Kur e ledzojnë kur anin ata e ledzojnë se kjo fja le Zotit A i ka thonë shumë këto I ka full njerit Në ledzojnë a kalimë të Në ledzojnë a kalimë të Në më shpejt e çelën atë telefonin se sa Kur'anin. Në më shpejt më na dërdikosh se sa librin e Zotit te varë këtu atal, këtu është mjerimi i on. Allahu i jallaluhu kur flet në Kur'an dhe e hart ja, ja studojnë fjalën. Në kët ajet, në kët sure, Allahu i përmend shumë krijesa. Dhe i veçon dy prej tyre. Dy prej tyre i, i veçon. Dhe i përmend se këto dy janë të ndryshushën për kitë të në kresave tjera ajo është njëriju dhe me leku njëriju më i mirë përmendet këtë këtë ajet dhe me leku më i mirë mirë për po në kontekstin e kretë kresave tjera për qembur allo e përmend në djelin yjet kodrat tokat, pasurit i përmend kafshët i përmend detrat i përmendë Allah u gjele gjele luhu, i jet me qëllin. Dhe në ketë këto kryesat të më dhoja, në asë njërë nuk i thotë unë i du këto. I du. I kam të aforta këto. Nuk ju këmë thonë atyne, këtënve kryesave nuk ka thonë Allah, a fronu ju të une. Nuk ju ka thonë dujëm një muë. Dhe kur delë zotë i unë të bare kjo vëtëllat, të kryesa njëri, njëri, Ndryshon këtë kontekste Për njerit nuk o lip me nëzhej dikan Për njerit nuk o lip me, me e vladit dikan Për njerit do lip vësht një sen Me arrit rizalokun Kënëtësin e Zotë i Gjellë Gjellalu A dhe Allah u gjelën në mesin e shumë kriesave E ka zxedh njerin me dasht Dhe njeri për nga ignoranca e tina Shkon i do që ato senet që ka Allah nuk i do ato A dhe ka kriu kafsht Nuk i do ato Nuk i do në kuptimin Nuk oda shuri për të I ka kryu si kryim Ti shfridzoje Ajë nuk e do në lopën Nuk e do kalin Nuk e do në gomari, nuk e do Tigrin, nuk e do Por insani që ajka thonë O, ti insani Ti të kam kryu për muë Ti të kam kryu për muë Kërët të shkapi shef, rëtheje Janë në shërbimin tanë Ti në shërbimin e kujtje Andaj zoti jo në gjelluarat dënon me gjenem Nëse njeri i bod shërptor atyre gjërave që Allahu i ka thonë shfryxojiti këto dujem ti mua. Adaj, kjo sura është surë e madhe. Kjo sura është surë e madhe. Tani thot Allahu i جل ولله në vazdimtari ajetit. Ajeti 15 ajeti i surës Et-Takwir. Falaqasimu bil-Khunnas. El-Jowaril-Khunnas. Falahu jallahu betohem në Khunnas. Khunnas çfarë më thon? Khunës janë yjet Të cilat dalin shpejt dhe ikin shpejt Kjo në khunës Andaj Allah u gjele gjele aluhu, I përshkun yjet të së t'i ka kryu Ata dalin shpejt dhe ikin shpejt Dhe ti s'ki mundësi me kap Sa ka lëviz A i ka lëviz Ndo shta kilometra shumë gjata Ta një këto kalkulimët e fizikantët dhe shkencëtaro Janë me shifra <clears throat> Mara me ence Por se vërtësia e tëre është jo e qëndrushme, apër nuk është e vërtetuar së paku, Allah u gjele gjele lë u neve nuk nga fletë për shifra. Nga se dhe nuk është detyra ajo nga me dit një il, sa ka qarkullu nga apsir, sa këtume për sa minuta, nuk është detyra ajo nga jo. Së jemi ngarku me këta, me qka i me ngarku na? Në jemi ngarku me kuptu se kjo malështi është e diriju me pritikujt, e mba në dikush, e kontrolon n Ata është ka të Allah u gjelluar Fela u kusimu bil kundes Betohem në yjet të cilat Dalin shpejt dhe ikin shpejt Elgjewar il kundes Elgjewar i janë atat të cilat E di rrugë në rrugën e vet Pini cak, një cak tjetër Dhe thot Allah u gjelluar El kundes, i kanë vejnët e vejta Njëri ju Shpesha rmanitët me me indje në vet Me ndonë se Po dime e kështu më ra Kjo është e vërthet, mirë po njëri nuk ban me e kap Fodullo kukrënaria Zotin unë gjellohala tani përmen yjet El gjeuari El kunnes Yjet e cilat Kurt janise me livit pini cak E din cakun ku e ka dhe prap ku këthejet Dhe ajo Kurt nisët pini pike A, den pikem B Kurt këthejet e aja njëtën rrugë e ban Dhe tani na përme e kuptu sajna zaifna Vesh parastroje vetës pëtjen Tani ka ke ardhë në gjami Ajë që ka ardhë në kam Për da ajë që ka vjen me vetur Ajë që li vjen në kam dhe në gjami A ka mundësi më këthi Me një të njëtë atë hapa ku i ka shkel dhe të shpia A mundë më këthi diku që qështu Kërkush së në këthejet Kërkush së mundët me dit ku e ka shkel Saktësish kamën Për në hapsir një qinë metra Kër të shkojsh Kër të vish të të të ne Së mundësh me hes një të rrupë Allah uja zat el jawaril kunas, kur ecim vi një pikë kthehen në një tëm pik, një të rrug, pa e, pa gabuar. Dhe këto yje s'kan mend. Nuk kan mend. Allah i ka krijuar të programuar. Ec, ajo e programuar. Andaj shiko zoti ju te bën ka krijuën krimin e ti, gjërat e zot, ne do të më menduaj. Neve na ka lënë Allah shumë të lirë. Neve Allah na ka lënë shumë vullnet lirë. Atës në për tokë, shëtit në për tokë Shikon në për tokë, ti shfrizoj gjërat Ato janë shërbimin tanë Thetë Allah u të bare ke vë të jala Vë lejli i dhe as-as Betohem në natën E cila as-as As-as shërë me dhanë E cila qërkullon Me kujdes të lartë Dhe dëpërtojot Të dita Ro si që është dita Ka dalëhin dhe e mbulon me errësirë. Andet Allahu as as kushrë ya raba, e cila argumenton por hyrë shumë ngadalshme, anda njeriu edhe nuk e, nuk e vorejnë çartësisht kur ka një natë dhe kur ka një ditë, por vetëm e, e vorejnë kur do da, bëhet dallimi shumë i madh. Por ato dakikat e vogla s'ka mundësimi po. S'ka mundësimi po. Andet Allahu yelwala betom në natën, e cila gradualisht futet në ditën. Wa subhi idha tanaffas dhe betohëm saba subhë është sabaj mirë po këtia ka thonë një shpreje shumë kë, të mëdhe kudhush me zotë i unë gjellua ka thonë betohëm në sabahu në mëngjesin i cili të nefes të nefes është me mërë frim rrë thëtë allahu gjellua betohëm mëngjesin i cili mërë frim Këse njëri ju edhe e ndjenë këta mëndjenja të ti se kur delë mëngjesi si kur i këthejet frima i këthejet gjallëria nga se nefësit ton që ka kemi shpirtin arabot i dojnë nefës dhe frimës i dojnë nefës andaj mëngjesi kur rëvjen ja këthe në nefësit frimën andaj edhe gjallërohet njeri ju andaj edhe gjallërohet njeri ju thëtë Allahu Tebare Kjovë Teala inëhu le kaulu Resulin Kerim u betue në yje të cilat lëvizin dhe e humbin dritën, yje të cilat shkojnë nga pikat në pikat tjera duke mos e humbë asë një për i dritimit, pas të e thëtë Allah u gjitha betohem në natën dhe betohem në mëngjesin. Vërtet, ki Kur'an është fjal e të dërguarit fisnik. Kretë kjo surë e ka ardhë me të kaldu si që ki Kur'an o hakë. Kusho ki rësulit që këta jetë, Resulli par është Gjibrili Apo Gjibraili Allahu Gjelluara tani fillon me fol Për dy kryesa Shumë dashura të haj E që në Kur'an e ka pru Kush i del karshi që të në dy kryesave Unë e armitsoj ata Nuk e du ata E dënoj ata Kush jam të dy kryesa E para kryes është Gjibraili Me le ku mëj madhi Zoti Gjellu Gjellu Thëtë Allahu Gjelluara Vërtetë Kërëan është sjel Prej rësullit Rësull është i dërguari Këj i dërguari është Gjibrili Edhe e ka cilëcu Kerim është fisnik është njëri është krijes me lek I cili në tabiatin e ti është bujar Në tabiatin e ti është Bujar është i kryu mga drita Ka thonë për nga beri Gjibrilin e kumpa Në univers Me 600 flatra Me gjëshin flatra Pasaj vazhdo në loë me e cilësu Gjibrilim Dhikuetin e indedil arshi me kin Gjibraili është dhikua, ka kuvet Ka kuvet Pasaj ka thonë indedil arshi me kin Dhe ta i cili është në arshi ka nam Gjibrili ka nam të zoti Gjibrili ka nam të zoti Dhe zot e injeli i gjallëjallahu tani fillon nga Xhibrili, nga sepse prej Xhibrilit kalonte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e prej te Muhamedi alajhi wasallam ne vetani pastaj na thot, ka e keni marr rrugën? A ke jab Xhibrili dhe Muhamedi alajhi wasallahu alajhi wasallam apongauan atjetër e cila osht shejtanat dhe iblisat e xhinet te cilet devijojn krijesa. Fathallahu ju jallahu, muta'in thumma amin. Xhibrili është i dëgjushëm në qil Gjibrili e urdër Ketë me lache të zbatojnë I qënë me cindra mija Me lache, me një punë, me cindra tjera, me një punë Kretë e ngojnë Gjibrilin Nga se aj ka pozitë të zoti Ka pozitë të zoti Thëtë Allahu Gjellola Them me emin Edhe gjithashtu atje është Besnik Kër t'i thuët diçka e qënë vel Andaj rafidit shejt disabitin e okë okay? kanë vonu Jibrilit i ka thon Allahu xhelaluhu çoja Kur'anin Muhamedit dhe yakë waliës ha sha wakalla Allahu naruit dhe kjo është rezistim dhe mohim dhe hudhje poshtë e këtij ajeti thot Allahu xhelal muta'in thumma amin Jibril ja ma maniti Jibril ja ma maniti ai gallon shkottë Muhamedit sallallahu alaihi sallam shkottë Muhamedit alaihi salatu wassalam Ekstremat. Pasajet Allahu xhelu wala wa ma sahibukum bi majnun. Tanë kur e ka përshkujt Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem, i ka dhënë një cilsi shom për mëdhitue. I ka thënë Allahu xhelu wala wa ma bis wa ma sahibukum bi majnun. I ka thënë shoku i Juve nuk e budall. Shoku i Juve Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem sahib është ai me të zin ti jeton andaj thonë na burrë mu shokut benzam sahabe sahabe është ai cili jeton me muhamedin sallallahu alaihi wasallam ai cili jeton me muhamedin sallallahu alaihi wasallam andaj sodallahu jelë shoku i Juve ai të zin ju pe shifni arabtë kanë pa muhamedin sallallahu kanë jetuar me ta 40 vjet ai shkuan pejgamber andaj allah u jelë vaj ka thonë wala kad ishtu fi kam umuran une ku mi jetu pala se mu kanë Për nga më bërë Ymër, ymër Katër dhët vjetë Më kini pa që i shjetoj Më kini pa që i shfrimoj Më kini pa jam indarëshëma Jam fisnik Apo jam hajdut Apo jam kriminell Keti kini pa ju Më kini pa muhe Dhe une A kam rrej dhe njëher Si që gafanë muhamezam A kam rrej dhe njëher Jo A ju ku më mashtru në njëher Jo A rrej për Allah Unë gjellë gjellalu A rrej njeri për Zotin Në vetë të bare, thëtë Allahu gjellu ala, wa ma sahibukun bi me gjinnun, shoki juve nuk o budal, nga se arabe të i thonim budal Muhammed së sëllëm, me gjinnun do me thana i cili o prek bi gjinnëve, i kanë thonë Muhammed sëllëm, ti të kanë prek e gjinnët, si e mirë, Allahu gjithë thëtë, nuk o Muhammedi i që mendë, nuk o me gjinnun, nga se ki Kur'an, është fjale Allahu të barek e vë të ala, dhe Qet Kurani nuk e ka prek shejtani, Xhibrili e ka marrë. E Xhibrili është melek i cili oçilçumë oh, kuvet me emanet dhe me pozitën e Zotit, smunë dikujt me me prekata. Andaj prej te Allahu në dorë Xhibrilit, në dorë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka zbritur Kurani. Wala qadaraahu bil ufuqil mubin. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pa Xhibrilin nxill. Jan taku. Ataku Muhamedi sallam me Xhibrilin, alay salatu wa salam wa ma huwa ala al ghaibi bidhanin ze muhammed sallallahu alaihi wasallam nukost hamandis ngajp nuk fol pimene nuk nuk fol m duket m duket jam peigamber nuk ka von kso shikosh qallot allah wa ma huwa ala al ghaibi bidhanin nukot u than muhammed al islam m duket jam peigamber ju kshirne jo qallon une jam peigamber Allahum ka dërgu me bindje Kusht nukon beson në mua ka me in zarmë Qyshtu njëri me fol Kjo, kjo dërejgje e lardë e siguris Kjo dërejgje e lardë e bindjes Andaj dëtë Allahu të barë e kjo e tjala Ve ma hua alel gajbi Bëdhanin Aj nuk fol nga hamendja Dhe disa djetarë gandhan Banin dhe me thonë kopratës A ti kur ti thoj Allahu qyshtu Ajë nuk e manë për vetë, e nëziri ashtë Kalëzën, qështu më ka thënë Allahu Tebareke Pas e dhe dhe Allahu Gjellivara wa Dhe ajë ësht, nuk është Kë Kurani nuk është fjallë E shëjtanit malkuar Arabët i thoni Muhammed i sëllëm Ka kabë dhe një shëjtan Edhe jetu, jetu folë Si të ditë Madje i ısallam, ka ndodhë për nga verë i sëllëm Që ka trasmetu i më në Hishami Në nërë bidjetarë e muslimanëve Ka ardhë njëri e ka pasë e më nëndomam Dhe i kanë thonë A i di që atë ndodhë meke Jo A ju kanë doktor Në kuptimin ka frunje Ka o mundu mishno është njërëzë Dhe i kanë thonë A i di që atë ndodhë meke Ka të në që ajo se di Ka të në Muhammedi Pa po thotë që janë pengamber Për i folja Allah Ka të në smu Ka të në pakaba doktor se une Unë është kojë është nëshë Dhe ka shku të Muhamedi Sallallahu aleyhi wasallem Dhe i gadan E diqat ka rok Hitë qashtë nuk përvejt ashtë kur gja E diqat ka rok E diqat ka rok, si kur që dojtë që dojnë Edhe ti pas këshku e A i nuk do me diskutue Edhe ti të pas kanë shpërlatë rëunin Ukri Muhamedi Si të qovën gjamia i tajat gjykimin A i nuk do me diskutue Tha e diqat ka rok Edhe musu mërzit Se kam pas rastet shumë Ta k Tha, unë të kadoj sh, nosh, njeri, ka të thon, i e që shë, më shdojshë Dhe Muhambejt e sëllëm pëngon këtë njerë Së po foli që Ka ardhë të doktor i njërzimit mi than I e ismutit I smutit je Në kalzun, në kalzun ato Në kalzun ata me kelicit kiti qka A të rrë thë Muhambejt e sëllëm A e kryte A u kry, po Eudhu billahi minës shëjtanër rëgjimi Bismillahirrahmanirrahim Inë alhamdhe lillah Në ahmeduhu wa në sta'inuhu Wa në staghfiruhu Wa në audhu billahi Minë shururi enfusina Khudbën e gjumajës Ja le zhoj ketë Muhammed e s.a. Këj u shtanë Fa hunë e këna mismuti Hunë e këna mismuti Kërë i morë e këtë lafë Kërë i morë e këtë fjallë U shtanë Dhe e pranë islami dhe Muhammed e s.a. Tha Allah u gjelën Qur'an Vë ma hu e bi qavli shëjtanër rëgjim Ki Qur'an nuk o fjallë shëjtanit Kënë për dikush Vjën gjami, jathirin hoqën Hoqë frinës në gjami atë u shku ki Kanisë më falë E kanë mpingë të e kanë në rëshuë Kështu i javanën e të Muhammedisem Andaj, në Muhammedin se selim Ko urnek në gjdo së prov tjetës Erë një ani më shnosh Me shnosh, ush nosh vetë U shnojë vetë të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Thad Allahu u gjellu ala Fe ejnë të dhebun Ka e një të shku Allahu u gjellu ala E prune ketë këta Përmena këthil një dhe Ka e një të shku Arabët ka e të shku E përdorin në shumë forma Prej formëve më të mojë E shka e përdorin fe ejnë të dhebun Kur një njëri vepron Shumë gabim, shumë devim, shumë lajthitje E i thot dikush manajt Ku ju të shku? A jemi mirë me menet? Allahu gjelo e përdorin këta në Kur'an Fe ejnë të dhebun Ku jeni të shku e? A jeni të ndallë pak me mëndu Se Kur'ani nuk është fjale shëjtanit Islami është fejë e zotit Logaria, kiameti, dita gjikimi Vdekja, janë haqë Ka jeni të shku e? Pro a nuk nallë pak me mëndu Se kitë janë haqë Ë duhet mi besu ata dhe ski zgjidhje dytë javës është. Veç muklid e Zotit. Nuk ka zgjedhje dytë. Foth Allahu te bareke ve teala in huwa illa dhikru lil alamin. Ki Kur'an oj vetëm këshillues për kët dynjaj, për kët botrat. Anaj Allahu i Gjell dhejle jlaluhu e ka për Kur'anin dhe e, kalon kandëru. e kandëru. ka lënë njënë e ka ndëru. E ka ndëru. Ka thon çe udha drejt, çe udha e shtremb. Zgjidhje ti. Njerëzek ç's por dor kët vullnet lir. A kët ç's por dor kët vullnet lir. Ta dhunja me lir. Allahu ka dashur me hin fenë ti, në rrugën e ti drejt, ti me zgjedhjen tënde që ti je të nderuar, që tani ti unë e zgjodha rrugën e drejt. Ti je i plotsuar, por kjo zgjedhje e lir, zban na me dhon. A jam i lir po? Çfarë do të bëj zgjedhje? Vullneti i lir është për mundur, jo për më kushtran. Dhe Allahu të barë e kjo e tjala Ki Kur'an është përkujtu Së kita përkujton, mezor nuk sëti A dhe Allahu gjellonë në surën e lëbëkara La i krahe fit din Në fe, s'ka o mezor Së ne banë kërkanë mezor Asë musliman së ne banë mezor E asë nga ona tjetër së ne banë mezor Së ne qëtë për feje mezor Oshtë zxedje e plot E njëriju që ja ka dhonë Zotë i unë të barë e kjo e tjala Por zxedje e lirë nuk e mohon Dikuç as zjen shtramt, thonë na shtramt e kësjë. Dikuç thot mos s'aja impono, jo s'aja impono. Unëveç e ambdigat shtramti e. A vemosi porzim jona. Kur dikush e zgjen rrugën e shtramt, na kena drejt me thon shtramti e. Na kena drejt me thon shtramti e. Nuk ien rrug drejt. Kjo nuk oj imponim. Kjo është që na ka e dim këna e drejta, ka shtramta. Pas e thallau te bareke u teala liman sha'a minkum ay em yastaqim. Kush do piuve let drejtohet kush do pi uve, le drejtovët. Andaj, sa jemi të morë frimë, kemi mundësim u këti të zoti, kemi mundësim u pendu të zoti, kemi mundësim, mi thënë Allah, kam bojë gjunaj, jam konë më katarë, gjunaj qarë, shumë farëzë nuk i kun kryje, shumë të mirë amë kibane, suni kun dhajë atyre në shukër, falenderin dhe shqyqirë, për Allah, u gjele gjele lë kalan në rrugë, dhe një kurë, dhe sa i të morë frimë, dhe sa i t Më drejtu ka Zoti, kërki shumë gjunaje Për nga meri jonë sallës ellem Në e ka dhonë një shemë për me kuptu Për mes me së me humë shpresë nga këthimi të Zotit e Zoti te pare kjo vëtjala Një ditë për një ditë dhe për nga meri jonë sallës ellem E pa një kruje që e kishë hupë fmija Fmija i ka hupë Dhe vladi është gjëja ma edhimshme edhim për njeri unë Sidomos të nana Sidomos të nana Anoj nana derin fun shkon me fminën Nërsa baba i ka do kufi Nuk shkon derin funaj Nësa nana shkon derin fun Dhe më shuri dhe më shir E pa për nga mberi se sellem Një nan të lip fminën e vet Dhe për nga mesa me shfridzoj Ketë moment mjë thonë sa ove këshërë Këshërë Dhe kure gjet ajo e mur nga të vetit Dhe e shtrëngoj Në kuptimin Që gjeta dhe mos mullargo A dërtha pengamberi sal sallësallem E të raun e ha A përshifti që dyruje Thanë poja Rasulullah Tha Allahu te bareke u e te ala Osh ma i mëshirëshëm me njeriun Se sa që kjo me e vladin e vet Kjo më vesh me Allahu është edhe ma i mëshirëshëm Mirë po kur Në rrugë dëzotit Dikush dënë me smja krytë dë tira Edhe nana të revëllëtoht Ka ras edhe nana të revëllëtoht Jo që shtë Amma gjithmonë kër i këthejesh në anës i pendum, a i dhe tani. Gjithmonë kër i këthejesh në anës i pendum, dhe tani. Me, me ditë se ta njëtën i ki bozullu me patrejtësi, një dakik mi thonë, apo ma falë këtë dhe tani, këtë falë dhe ki. Para me ndo zotion të barë kjo vëtjala. Andaj tha allahu të barë kjo vëtjala, li men shëa e minkum. Fezor jo, kush do pi uve, kush do pi uve, Letë kthejët në rrugën e drejt Të zotit e bare kjo e tala Pas e dhe të Allahu gjellë gjelalu në fundin e ajetit Vëma të shë une Illa enje shë Allahu Rabbul Alemin Ta në kjo ajet Iep pra rezime Se ku Kthejët rrugën e drejt Dhe prej ku mirët rrugën e drejt Tha Allahu gjellë vëma të shë une Ju asë nuk muni me dasht Më këthi E asë nuk mundi më këthi Illa e njëshe Allah Posë nëse do Allah Rabbu l'alemin Zot i botrave Tani Zot i onë gjele gjelalu në këtë surët madhe Di qëllime janë kërësorën në këtë surë Di qëllime kërësorën në këtë surë I pari qëllim është Të kuptohet të objektive me lërë Se kurani është fjal e Allahut haqë Pak dyshim, pak lëkundje, pak hamendje Imanë në mrinë më ra Allahu në rrujt Dhe në e forcov zemrat në iman Andaj duhet kemi bindje në fjale në Zotit Fjale Allahu gjelë gjelalu është fjale më e lartë Dhe Kurani o fjale Allahu të bare kjo vë të ala Mundohemi me ledzu sa të kemi mundësi Mundohemi me mësu sa të kemi mundësi Mundo... Këtu lëma së mbame Po s'pa ku mingu lëmat Këtu gjelar së mbame S'pa ku minguë Kretë tefsirin Kuranin, su një dina Po s'paku me ngua s'ka e ditë tefsirin A nërë zëtion këta e kali për e neve A sahabët që jenë këtu lemak Për nga mirë i unë sëzëllem Ka kush do në kushdo me mësu Kuranin Me ledzu në qëko e tip një mës udi Kushdo e jenë me ditë Tefsirin në qëko e tip një abasi I ka nda për nga mësë Nuk i ka bohë këtu lemak Mirë për neve që ka duhet, pika e parë Most na i ke madhrimi, lart qendria e Kur'anit, ande thellahu te bareke ve teala inohu la qolu rasul karim, kequl all është i, i marrë prej allahut xhelalu ala, i dal prej allahut xhelalu ala në duart e xhibrailit te muhamedit sallallahu alejhi وسلم. Dhe qëllimi i dytë kryesor i kësaj sure, e cila është që njeriu ta kupton se jemi krijuar dhe kemi ardhur këtë dhunja për tu vendosur në rrugën e drejtë. Jo vetëm për të jetuar Tani njërzit me jetu kanë kuptim gjanë Dhe në njërë edhe dhe vjojnë Me jetu jetën Kjo termë shumë i madhë Kitë dunjaja, studiusit, ulemat Qka studiojnë? Jeta, qka o jeta? Si me jetu e Njërzit përgjësi jetën e izolojnë në disa pika Në Mat material, në komoditet, fizik Edhe disa zbavitje, disa zbavitje. Kjo është pjesa me ullë të jetës Kjo pjesë a me ullë të jetës Allah po donë me në ngritë me një jetë pak ma të nalt Pek një jetë jove së material Jove të me hangër dhe me pi dhe mu shumuh jo. Jove të me, me dhe në këta me mendua Dhe jove që me këta mi matë Sa ka kjo Por shembu da kemi pormenjë një shembu Ku shedi sa të shmim ka Masi imi mësumi materializu qërat Sa të shmim ka mu kanë i moral shumë Sa ku shtonë? Menzirë logaritë sa qëmim ka më konë musliman sa ka së ka qëmim nuk i, i njefin aparatat këto, këto vlera së mundën ketë aparatat blokon atëshka të Allahu Gjellola va ma të shahune illa e nje shah Allah ju së mundi me dalë në rukë drejt dhe mu drejtue dhe mu konë rukë të Allahu Gjellola pas të se da Allahu e Allahu a ka dasht ka dasht Këtë këtë Kur'an, një qënë e katër mëtsore Dzbritura të njëriju Për shka janë këta? Kur ti njërit ja qënë një liber Me ja qënë një liber Komplet me uzime, këshila, kështu me ratë Edhe në fund, ajë që ka e me libën me dhonë Që kisha me ka që libën, do me më prish muhe Do me të prish E këto këshila, këto uzime Jo veçka, ajë ta ka dhonë e ta katin Ta ka dhonë edhe menën Edhe kuptimin, këti ka dhonë Edhe edhe të ka vëllëzue, edhe në fundë thëtë dikush, Allah se ka shkujtë Allah, sikur ja që të fajnë Allah u Gjellaluhu, tha Allah u Tëbareke vë Tëjala, wa ma të shëauna, illa enje shëa Allah u Rabbu l'alemin, ju s'kini mundësi më udritu, pos të se donë, Allah u Gjellaluhu ala, dhe kjo nevena jep me këptu që që farë, kjo nevena e zëbërthen, shtatë më të herën dhe të pëse i thojme Allahut, i hdina së sirat Së vujna në më ullëzue, vë alloj njeri më më angajhu me një punë të vogëllë, e haron zotin E haron dhëtë u habita Por allohu gjellole ka caktue zanë, e ka caktue përkujtime, e kështu me radhë Vë matë të shë une, illa e shë Allah Ju së muni më drejtu postës e ju drejton Allohu gjellole, në e lusë me allohu të varë e kjo vë të ala Qa allohu të i drejton fillimit zemrat tona Të i drejton me iman dhe me islam E basajta mundson edhe në të jashtëm ton me çein me devotshmëri dhe islam. Ellutshme Allahu te bareke tuala, që Zoti i Onjë li jalet na mundson me kuptuar Kur'anin dhe me zbatu Kur'anin. Ellutshme Allahu subhanahu wa taala, që Zoti i Onjë li jalet na ruan vullnetin, ambicien, moralin për ta msuo librin e Zotit, për ta msuo hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ellutshme Allahu xhelelal, që Zoti i Onjë te bareke tuala, vepratona të mira Allahu ti ban qabul, veprat e liga Allahu na ishyjen. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal gafurur rahim.